А ще й робота в партійних установах. Якщо він узявся за це діло, значить, скарб таки існує. Мурат дивився на мене, відкинувшись на спинку фотеля. «Ну, а тобі?» – сказав він. «Тобі що, бракує грошей?» «Я розумію, в кожного є потреби. Але ж є якась межа потребам? Ну, припустимо, знайдеш ти ці два вози золота». Шеф поблажливо поспіхнувся. «То що ти будеш з ними робити? Купиш острів у Тихому океані?» Я стиснув зубами сигару. «Цей скарб, – тихо сказав я, карбуючи кожне слово, – має належати Україні. Не для того лежав він у землі аж до сеї пори, щоб його врешті-решт розтягла поза кордонах всяка наволоч. Мурати, за нього заплачено кров'ю. Я не можу дозволити, щоб він дістався мафії, та ще й, між іншим, за допомогою одного з патріотів, отих «щирих українців». Мені ці патріоти в печінках сидять, розумієш? Мене вже нудить від їхніх псевдокозацьких вусів, їхнього галакання, матінко Божа, Україна вільна, їхнього козакофільства і некроманії. За часів Брежнівщини вони сиділи, як миші в норах, оберігали свої безглузді вуса, своїх безглуздих дружин і дітей, свою тугу за ненькою Україною. Я сплюну, мурати». Коли мене витурили з університету, ці патріоти боялися мені руку подати, не те що. А певно, того прийняли в партію, той вступив до аспірантури, тому дали посаду редактора районної газети. А тепер вони прийшли до влади. І яка ж користь із того в країні? А ніякої. Їх просто використовують, як не партійні мафіози, то кримінальні. Народ опинився на грані голодної смерті, а вони все тішаться, що нарешті можна відкрито любити народні пісні і носити вишиванки. Скарб має належати Україні. Банку його наполовину розкрадуть. Решту розтринькає уряд на всякі безглузді проекти. Коштовності дістануться дружинам нардепів. Усе це я знаю, ще як. І цьому я запобігти не можу. Але я можу перешкодити вивезенню його за океан. І я зроблю це, навіть якщо доведеться накласти головою. Це моє останнє слово. «Добре», – втомлено сказав Мурат. «Роби, як знаєш. Тартар цією справою не займатиметься. Так що завдання втямив, я свердно кивнув. Технічні деталі, – недбало, – сказав я. «Упіс охоронятиметься, і на прийом потрапити буде непросто. Ти щось приготував на цей випадок?» Мурат відкрив одну із шухляд і дістав конверта. Запрошення. Виписано на ім'я одного з бізнесменів. Тут таке паспорт із твоєю фотокарткою. Ще запитання. Я погасив сигару і застромив собі за вухо. Тоді мовчки підвівся. «Послухай», – ратом озвався Мурат, коли я був коло дверей. «А цей валянок, що воно таке могло б бути?» Я замер на півдорозі. «Хай йому гак, мало не забув». Там же в приймальні сидить одна дівчина. Я в кількох словах розповів шефові вчорашню історію. Потім доточив до неї сьогоднішню халепу з тестом на кмітливість. «Жінки», – вислухавши мене, – замислено сказав Мурат, – «Вони хитрі. Ну, гаразд, давай її сюди». «Ахрім, алло, алло, Ахріме, це ти? Ах, хто ж ще? Як ти казав? Ану, повтори. Слухай, дядьку». Тобі не здається, що зі мною небезпечно так розмовляти? Повір мені, це дуже шкідливо для здоров'я. Річ у тому, що я полюбляю бити ногами, причому в живіт. Що? А ну, це вже інша справа. А це вже й геть незлецьке. Так, розмовляй і далі. Молодець. Ну, знаєш, якщо я назвав тебе йолопом, то на це були підстави. Заслужив, заслужив. Гаразд, облишмо. Справді нема про що. Та є тут одна справа. Ти слухаєш? Потрібно зняти копію з архівних документів, справа під скарбі гайдамацького війська Івана Шамрая, де ти ж казав в обласному архіві, а згадав. От і добре, більше не забувай, то я можу на тебе розраховувати? Га? Що, гроші? Які в діття мами? А, ну за мною не пропаде. Приносиш документи, отримаєш бакси. Арифметика проста. За три дні влаштовує ще як. Все. «Все, старий, біжу!» Я обігнув сіру кам'яницю з написом «Браннер Банк» і, зайшовши з причілка, натиснув кнопку біля непримітних і ржавих дверей. В глибині будинку задзеленчав дзвоник. Потім запала тиша. Затим у дверях відкрилося віконце з шкла.